Barkatuko non zie, bainan eurria haipatuko dut berriz ere. E! Horizen edo Emmanuel Macronen dizkurtso nazkagarria, egeeran ez dut begiratoa alizan ere, edo, edo futbol historio bat hor Espainian bo, aspertzen hauten gai bat zubaitira, nahiago dut berriz ere eurria haipatu. La ziren du peibazk web gunean atseman baitut, Ba, artikulu entretenigari bat. Laziren du peibaz, kinformazio webune bat da. Lazemen du peibaz, kebezala bainan, obeki egina. Artikulu batean, adibidez titulua eta piskati spiritua ulertzeko, Donald Trumpek proposatzen du muru bat ere ikitzea bayonako festentzat. Ados, ulertu usuei spiritua, oke. Okay. Beraz, hau da, sei aktivitate proposamen peibazkan euria ari baldin badu. Lehen proposamena, zure auto hartu! Euri ari delarik udako joko handia zure auto hartzea eta bideetan autolegoak osatzea. Irringarria da, getaria bidarte, berroita bost minututan egitea, edo doni bane loizun esartzean, blokatua egoitea oren bat erdiz. Eta oino beki, miarritzeko karriketan, oinezkoak baino polikiago joitea zure autoarekin. Bigarre proposamena, ondartzerat. So, si. Kutsa duragatik debe katua izan hain zin. Euri abadelarik urak kutsatzen irafite. Eta bainatzaileak edo bainatzeak debekatuak dira. Eta zerfa ere barne. Beraz, profitatu. Zainketa sasoina asein zin ere, joan pluf bat egitera. Eta, e, be, berdin, bakteriekin ami-ami egitera. Zure imunitate sistema indartuko zu. Edo berdin, erituko zira. Eta la hor, arrazoin hon bat ukanen duzu, etxean egoiteko, euria da dena den, zena zu egin besteik. Iru garen proposamena, be, aparkala, aparkaleku baten aurrean, legoan bea egon. Futitzen gira, panelean idatziabaldimada, BTA dela parkalekua, berdin dugu gukala ere barnean sartu nahi dugu. Egunak egoiten algira, hor, lego katurik autuaren barnean leku bat libratu arte. Beste proposamenetan, basoaz musheora, euripean itxe ingo duzu, beste turistak bezala, edo joan magasinak itera, edo sinemara, sinemara. O leku bat geletuko da zuretzat, xantzapiskatekin. Eta zure orenzat ez, beraz, bakeu karen duzu bi oren ez. Ideia batzu turistentzat balio dutenak, bainan naski guretzat ere. Tebizta putz, utz, eta hiz, hiz, hiz, Laster, laster, Entzulearen iritziaren ondotik Marko gurekin izango da eta ezan bezala gure azken kronika izango da lau urte elgarrekin pasan dotik ebe ortan bukatzen baita emankizuna ere esasoin untan eta beraz Markourekin azken kronika txobat ebe marazki gintza, zedo zer egingo luke justuki Markoak marazkia ez balu eskuen artean orta zitze gingo dugu besteak beste orain aldiz bai Entzulearen iritzia eta zuritza, joan ton du. Asteburu hontan gure esku dago egin mugimenduak ehun da hirurogeita hamabostmilaak pertsona bildu ditu erabaikitze eskubidaren alde. Donostia eta gazteiz lottu ditu gizakate bat osatuz eta tartean Bilbotik pasatuz. Adin, sinesmen eta ideologiz desberdinetako euskadunak elkartzea loutu mugimendu zaballonek. Gauk, gai hau lontzeko asmoarekin aldu nintzen zuen gana, bainan, Euskal Tebebistan irudiak ikusten ari nintzela, euntal adogaita amairu kilometroaren irudiak agertu dira. Etsabahi, hilina, egiko irudiak hain zuzen ere. Araban izan ahen, sakana, dizaha eta Iruñatik joandako jendek osatutako kilometro gogia. Erabakitze esk, eskubidea eta aske izateko eskubidea aldagikatuz. Montaia polizialak salatuz, Euskar bakean usteko jukatuz, eta batez ere garrakoetan <tutututut>, sufritzen ari diren sortzi familiak sustengatuz. Bai, injustizia pairatzen duten sortzi familia mazak, beren seme edo alabak, beren anai edo ahebak, niongo jogari gabe eta niongo falti gabe, Beren gaztaroa, zelula ertsi eta ilun batean pasatzera kondenatu dituzte. Jadanik badakizue altxasuko iru sortzi gazteaz nintzuen haizela. Montaia polizial bati esker, goizaldeko ordu txikietan, ostatu batean sortutako gojoka, gojoto delitutzat pasabaitute. Ez du ezertarako balio izan, guardia zibilaren behtsio gezurtia agerian ustentzuen Jabaketabat aurkesteak epaiketan, ez da ere zigortutako gazte batzuk taberna hortan etzide laurdu horretan frugatzeak, Espainiako prentsak, augez kondenatuak zituen eta Espainiak estatuak ere bai. Amairu urtetako prisondegi zibuha, gaueko bojoka batentzako. Euskalduna izatearen ondorioa, gazte euskalduna izatearen ondorioa. Joana, aur biztondo du ementxe entzulearen niritzian goizberrin goizetan entzuten duzune ementxe gero hitz taput semankiz zunean, hori tarazten ere horren erdi baten buruan gurego mita garikoitz muzika izango dela den orehuntan ez peletan erritarzon baitzu, bizikletan edo piripitan ekosiko dituzue frantziako turra prestatzen baina haien maneran Euskal erritik pasako baita eta ortarako ustailaren horita sortzian festa aldarik atzaile bat Anto la nahi dute eh uh, be urtasic ingidu dugu beraz gure gomitarekin orren errioten buruan orain aldiz kronika <totipen> Eta ordua etugida gurekin dugu Marko Agatxaldeon. Agatxalde Bustion. Bustion, bai. Bai, bai modan izaiten alden, eus aera bat izaiten alda uskalerian garratzeko. Agatxalde Bustion. Agatxalde Bustion, bai. Eta hola pixkat positiboki ikusteko. Bai, niri ez zaita humorea aldatzen. Ez euriak ez? Ez, ez, ez, ez. Ez, ez xiola guda lanarako edo campone langi tendu ni barnean lan tendut mm -hmm. Ide, ideak ideiak sortzen diskit ah oui bai on okay. animation tikiak facebook feis, eta turen tutere nevideko beren gerugu suiten egia egia, egia. gai sut laburaria que le direla es que ni Eta untaco Etartishtak eh su suhktishtak e Uri duten bada da expressió nebresibat or eh uh, uh, Uri uh, No la ba, uh, uh, ba e saquita artishtak eh Uriaren infoantsiart ba Edo e Rabilsen Alden e Obrachtech te combatait ah. et giteco e femerwa esta femer euh éphémère la société s'est quitté l'air etent dut baina uh, bo nostasse sta urune ya denik e kainan gira il aurte urteontan xeilavete pachadira a sarotik konatsemadugu est du goût e guskainitzikoshi e nach kontentzira, haizira kanpoan hampuan direnak, gunero eta nimen barnean, tranquila bon, voilà. Ah, voilà ez dugu aroaz hitz <laughs> <laughs> eginen arteaz bai, eh? bai orden zure hori Facebooken eta ikusten dira, Marko zuri behintzat euriak inspirazio zerbaitek hartzen dautzu aleitzeko bizkat zenta hori zenta ez, ez da umure txarrean txartu behar delako, ez, ez, ez. Hogotzen uh, uh, norbaitek Facebooken egin zuen arkazki dehar bat ekaitza batekin beh, orako tximista batekin, tsimista mm -hmm. batekin, Hegannez er, begira eua ez dabakrik uh, huldeak sortzen. Uh, Eta, uh, argazki edo elementu ederrak, edo simistak ederek, ede, mm. ederek bait, baiti da. Edertasun zerbait ekartzen aldo, bo. Bai, ba. Euriak berak edertasuna, hola, zaila da, fe holako eurite azkarrak direlarik, bon, edertasun guti, hala ere. Behar dugu eguzkia hemen, eh? gure humore uh, uh, alaitzeko edo, hala. Honiten um, du beti, ba, eh? Eh? Etoriko da, etoriko da, nuiz baitze, etoriko da. Bon, artea ipatuko dugu eta bukatzeko, eh? Marko ala ere, uh, aguraren kronika izango da gaur. Bai, hiru orte pasto dugu elgar? Hiru? Hiru, bai, izan da edo bi? Lau. Lau orte? Lau orte, Marko. Bai, bai, lau orte, bai, bai. Eta bai, lau orte itzetaputzen ari zirela hemen blabli eta, eta, eta blu. blu, blu. Bai, eta blu-blu, horrein. Eta bai, eta blu-blu. Eta, bon, be, sasoi nabukatzen da, itzetaputzen zat, eta zuretzat ere... Bait, ez tukgu... Zekretu uh, batzuk... Uh, Shalatuko? Shalat ez, ez, eren ajut, uh, albues, uh, aipatuk, izan dugu, uh, wai wai uh, eta ah, laju... aiu eta <rire> laju kante, beti izan dila lema... Le, Ari gurri bat ez, eh, piskat. Uh -huh, oh, ja. Berber, gehiago lekin eztabaidak sortu izan izan nahi genuen ez da baitak? Ez dugu ekin. Ez dugu ekin, berberber beste, beste urteetan. Uh, Berber, arte aipatzeko uh, beti uh, interes da Be bai, eh, posibilitatea dena dena, eh, ez da eman kizun hau finitzen delako eta kronik hau uh, geruan ez dela beste zerbait iten ala. Nikatxik izan dute nekanape haitxean. Ah, eh, Zer gana idu? Eta horzen gira zure kanapera? Edo noiz? <laughs> um, Baina, emak ez nabukatzen da, bera artea ez da bukatzen. Ixi egituko da bain. Eta bai, hori? Bai, mile esker eh, entzule guztiai, mm -hmm. bai. Tzenako? Entzuten bai gaituzte? Uh, bai, irratia bai eta abots bat daiteko eta bela entzuteko. Hori da zeta, beti bitxida, enzuleak, pff, eta betibitxi da gure artean mintzu girara benean entzuleak ezdaki duzerhar dioten. Eta zaila da artea aipatzea hori arte uh, margoak eta hoi magazkiak aipatzea abost batekin mm. da musika igattzea gehigo nahi <laughs> uh, Soinuak uh, badira ilustratzeko edo. May. Zuko marrazkiak ba ditugu, zure marrazki somaitzu horra urten... Uh... Bai, uh, emankizuna, hukant baitu bigaren uh, bizi uh, bat, uri Facebooken eta eta tu, Twitteren. Nik bar nuen, nun baita uh, marrazki bat utzi, eta ez ut, utzi, uh, ene ofizioa ez, eta baren zuten da ere, ez da mintatzea, <laughs> marraztea baizik, <hai. laughs> Bordean, <laughs> arteak zer ikartzen dautzu, zure biziari, Marko, egine nuza ah, dautzugu, galdera undia zer ikartzen uh, dizu, Markazkiak? Eman kizunak, bukatzan da, enibizia ez orduan ez daki, <laughs> arteak zer ikartzen duen enibizia di, errangu dizut hilbait uh, noreen. <laughs> Hora ah inda, ez da eh? guztu nahizilgo ziren. Ah, bai diam. <laughs> <laughs> ez banoa porretarat, <laughs> tagelo ikusiko. <laughs> ez xantza, ikuskia ikustera. <laughs> ez bon, gira hortan txartuko, zuhudiak inai. Ez, euh, me zer litzateke marko maraskirik gabe? Zetakit euh, beti izan da ez maraskia ekin, orduan. Aztepenan stakit... ez banuen maraskia egiten, nahi nuen euh, euh, landareak... Euh... Baratze zainoa? Baratze ba, zainoa. Da, dambula ikusita obeda marazkeak zatea. Marazkeak de... estak... zatea. Estak... Eta iga gran ez dakit zeikartzen nidan uh, marazkeak. Ez dakit ere nik, bizzen dut marazkearekin betidanik. Zure parte da? Zdakit, uh, horretzen uh, niz, bein erran nioen lagun batik, oh, nintzen umolet uh, txar txar txar mm -hmm. batian, erran nuen Dena utziko du, eta bedak er, erantzina bai. Utziko duzu marazkia, mena ez dakizu segal dukuduzun. Orduan, se bezka beldura hartu dut, jekitea <laughs> e, uh, segalzen nuen, orduan ez dut seko utzi. Ezin duzu, uh, irudikatu, emandez hau negumatez, uh, uh, duzein arrazoinen eskuak eskoak uh, espaldute funtzionatzen? E, uh, bai, abotsak, Ekatzen aldut gauzak abotxakin. Abotsarekin Bai, abotxarekin bai, eren bai, dut, ezperrenziarekin. Eta itxua, baina naiz, nebidez? Uh -huh. Baxazten aldzen nukia, lehre? Eztakit. Ezten txatu begiak eztirik? Uh, Zer da marazkaria izatzatea. Bai. Da maraz, maraztea edo zekit, hori zekit. Bai, beti ha? errandu zu marazteko behar dela begiratu ikusi, soegin, inguruetan, eta obserbatu, eta azkenian ondotik paperean zerbait ateratzeko gizan, ez? Bai, uh, adiel ezpen uh, bidea da paperean zerbait ustea. Ez dut sekulan entzaiatu ez maraztea eta barek, albidez, or, gidoia idaztea. Mm. Hori Eta, berkonozik. Eta, galikina izan zait, uh, nidi, uh, behin uh, istorio bat, uh, idaztea. Mm -hmm. bo, eta, boulua ikusten, bakre erai tea, gaur, estut marrastuko, pancha tokudut, hilakuliko dut, eta idaztiko dut. Eta, uri, uri, uri, uri. Orotzen iso la, lagun batek erantzidan, <laughs> marazkidari batek erantzidan, er, er, bera marazkali gada, nahizuen gidoia idatzi. Eta gidoia idatzekotan, nahizuen gidoiali bat bezala izan. Ez maraztea, uh -huh. idaztea. Eta bai. Eta, eta lotxatu da, ez lo da lotxatu euh, cul... ba, e, da, piskat kulpabilizatu da. Ba, e da, eta egonda ezakitzen bat egun maraztu gabe, Hmm? bakai pentsatu eta berentzat berenzat esen, esen lan egitea hori. Hmm. Eh, Produkzitu behar zuetan zerbait berenzako. Bela, ligiazko lan bat da, uh, pentsatzea eta... Ege, uh, bela. Dastia, bela bort. Eta... ez du den eskuak uh, ikusi uh, marrastu gabe. Gertatu zaizu egu matpatsatzea marrastu gabe? gabe? Ez xekulanez. Zakit uh, mendia maite baituzu, mendian zarelarik? Bai, bai, bai, egegran ez dut egunelo marazten, aldiz egunelo dut begiretzen. Bai. Eta importantea da, euh, biti arretendu bezala, ez eskuan duzun tresna, ezta da importantena marazteko, marazteko da, importanteena da zure begira. Begira da. da begira da, bai. Orta lakot, uh, begitela da galtzen, malin badout, uh, en eskuek, ez zuten, uh, ez esa, dute e-sabalio. Mm Hala, -hmm. uh, ordan beztet sarbat ingo nukke. Ba ez tout... Muz dakirtan bon, uh, orrenik ez ordan ez tout uh, ortaz penchatzen, segitzen dut, pentsatu gabe, hau e, da en elana, eiten dut ordi, Hiendek, geligetzen data teori uh, egitea e, e, hori, egun e, batez, ez uh, ne marazkeak ez bat dira gehiago esaltzen, eh, norak ez bat uh, deitzen marazteko, beha gelituko naiz, eta bezitzerbait egiten dut, gala, <laughs> oraindik ez. Ez ez, den aden ez sinduzu gelitu marazten, ez, ez sinda. Ez zure abotsa ikusten dut duzu uh, besti nun baita ez, Hena hau beste nun bait, hena uh, hemen txea hemen un unxala momentuz, baina, uh, gero ez da, niretzat ez da, zu bezala, majasten ez baduzu, duzu, uh, azkenean ez ziragiago gero ni ez banaiz mikro mikrobaten hain mintzatzen, uh, arantxa galdituko naiz, ez, ez da bergauza, lehre. Galdituko naiz, marko, ha? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ne majaskirik gabe gaizki izan Ba, Ese goazki, ba, bi, bi, bi gauzen dako, uh, uh, maite dudana galtzen dudalako, eta gero, uh, ez dut lanik ukanen, ordan dirurik ez, ordan, ha, eta ene adinarikin, nola, beti beti denik, erana Eme ma masse pivot technique hori iten dut. Ha da zure lana beti danik. Bai, e, beti danik es tout bete oficioa i uh, ikashi. Ah. Estout, uh, estout BEPC, es tout et les diplomatiques le bureau PC, c'est tout bac, c'est tout d'autres leuche, c'est badira equipak eta betidanik danik hemen euskalerria nere equipa surtout xort, ils sont de goût et tas badout marastene. Ekipan egiten aldut tenel al, al dutsarbait batzukin est euh, voilà mais j'étais marras bon bon marche c'est bon, c'est okay. l'octane eh. c'est c'est da irudikatzeko azkenean ze uh, garantzi duen marraskiak zuretzat uh, o hartu nahi cele bete sarbait eta hori taulir iratian ele hartu uh, nahi cele iskuntsa importante az zetela eh, me etako iskuntsa ikusi duti ni mugak ikusi dut en zun ditu zuen nemugak e ne ere. autokoz margakiak laguntzen dit, ho erratenten ez dena be margaten mar, uh, mar, uh, dut. Mm -hmm. Beabaen hezkuntza mail handitzen bein bada eta ezazalean egotea sakonago espiikatzen al, al, alba ditut buruan ditu danak, ditu ez ditut behar marrastu. Ez dut uste, nire uste aze, behin Ez tot otomatiko ki marrasten eh? ade, Eta eskua da tresna bat, eta tresna dola sakitzen bat hurte erabilizendut, eta tresna bat besala akitzen da ere. Hey. Hortakotz, begila da gehiago erabilizendut, mm horrendik, -hmm. horna baita, eta eskuak bat ditut problemak nik eskuak ditut behin behin. Ba, biti irritan dut, meni kesin dut, obrak egin e, gitan mailu bat hartu eta yo, ah edo uh, tondeza, edo ez rotofil delako uh, pachetzen nal, mm. vibrationiak, um, beh, akitzen uh, diskidete uh, eskua. Egin e gitan, malin badut, badut o Ordubat l'an lingabe. Mais l'autoada zure marraski lari. Ben l'autoada La tresna ba oui oui oui tresna kitua baita. Euh, mm. euh berko normalki barkonoque ariketak egin ah, du ah, ouais, eta indartzeko ba, in edo uderzo euh, astrixena hita ba dua eskoa paraxatoa. Et c'est tout gorputsalia uh, oh. zerto uh, rekroqvi de la quoi ah bai, uh, ah mm -hmm. ah ouais. bon, mais voilà piscat voilà elle est da tresna or ibiltzen da hola bon cache mes bar d'autre non mais riketakekin orain marko bada agiri handi jaitsen eskuen klinika ah oui mais non mais je Hariketak egin, beraz, ez dakitzein behar den, eta zure trizna albezain luzaz erabiltzeko gixan, eta be horrekin bokatuko dugu, nahi duzu kantu bat entzun, agurtzeko gaur, nahi duzu da zudazken kronikada, bai. ez taputzen... Bait batean egiten dira zuri. Edu nahi duzu kantatu edu nahi <laughs> duzu... Uh, ...dantzatu edo nahi zaituzte ikusiko hemen. Agire ez datetzen? Anto asatak edo... Uh, Anto asatak. Euri jaren artean dantzatzeko. da. Zuri magazkian bezala. Bai. Mire eska honitza. Ebe Zuri Eta ikusiko gira nun bait, eh? Bai, bai, bai. Yeah? Zira bukundela. ere izan putz, Biti. Biti, izan putz. Abarkoren marazkia, txemango duzuetu biteren, egin baitu marazki eder bat, e, beran nere gainean jahirik. Ala. Txemango duzu esarean, laste, goren laurden bat, gabe, gure gomita garikoitz, muzika izango da, frantziako tura, euskal egitik pasako da aurten, eta berakuz lehiobat, ere euskal egingo delaren, berakusteko izango dela uste baitute festa aldarik batere bat ere antoratu dote egun hortan eta tenoreuntan ere espeletan dira esku horiak banatzen gure gomitarekin meraz zaipatuko duguna laster eta matinperaz ere gurekin izango da ixo aipatzeko liseak aintzin. Bosterdiak mementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Atzoko eurite handien ondotik eskolegian arazoak badira oraino, zonbait lekutan, kanbo bedean ustaitze. Basti da bidasune edo azpagne aldean bezala, etxeainitzetan ura sartua da, azpagnean kiroltzelaietan izan dira makurrak, atertegu badu ere ere erekak azkar gelditzen dira, errobi ereka zaintza horian da, aturiko urak ere ateraiak dira, biak noan salieseko egia biziki kaltetua da, etxeen euneko hiruetan ogoita bost urean dira, Peiro gaden urak goiti ari dira, bortuko urak beretara teltzen ari beitira, eta elektrika aldetik atxaldeuntan oraino berri unbat etxe argirik gabe dira eskualerian. Kasu erakaslea, kesua txaldean, sehaskako eun ta hoi tamar bat eta langile, usta hezkuntza ikuskaritzaren bulegoa itzinian bildu dira, euskarazko eta kalitateko erakaskre segurtatzeko, beharrezkoak dituzte la hogoita bost postu eujukatu dute, eka inerditsuan oraino, I antolakuntza ez dute aurre ikusten ala Joceline Dejours taiteko ikuskariak heldu den astean biltzeko aukera emandie sherchakako ardura dune Lan uste bat ere miarritzeko agileran goizu untan operazioniak baten berantarekin hasi dituzte, zerbitzuortako hogoita amazazpi langiletaik hogoita sohzik lana utzi dute, salatzen dituzte, beren laneko baldintzak, usajan finkatu baino berantago bururatzen dutela eguna, eta galde giten dute ere, prima bat beren lanaren berezitasunare, ezagutza bezala eta belaja klinikakuen baldintza bedetan izan nahi dute. Sistogaramburu jakeses nal jon eta unai paroten kasuek kezkatzen dute bagoaz, hogoita behatzigaren urtea preso hasten dute, aspaldi beteak dituzte baldintzak presondegitik ateratzeko, bainan beti erefusatua zaie libratzea uh, baldintzapean, libratzeo gen galdegiteko manifestaldi bat izanen da, ibiakoitz haratsaldean, bai Maite ditut maitze gure bazterrak lambroak iskutatzen gure bazterrak lucien tsarretarekin diskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten astizkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan maiz, goizteko behatziak ak terditan Ere baitan pizten diren bazter mirare esgarriak ikusten. Gurebatek naturari eskaini emanaldi bat. Eileak eta polena egileak izanen dira ipagai astezkenunako kanpoko mintsaldian. Gaualdi berezi bat eta interesgarria, iraganda joan den larun batian bunuze intxauzetan, kolektiboak antolaturik. Horrentzun ditugu, lau mintzalari, eta horietai biga ditugu entzunen, maneselan erlezaina eta agroian gintzana ditua den Gabriel Duruti. Erleak eta polena egileak, aipagai astezken argatsuntako kanpoko mintzaldian, argatzeko behatzeontan, errepika biaramunean, oren batian, ureko igatian eta amikuseko irratian. Itze <truz> iteta pot hitzeeta itzeeta iteta pot hotize gain naggususia altsasuko ausia berrian larun bateko manifestazioarekin bat egin duten nafla joako berogeita Argazkia eragilek eta bideoa bereziki lehen orrialdean agiri bateratu bat aurkeztu dute printtsaren aintzinaan eta salatu dute Auzi osoa neuri gabekoa izan dela Estatu demokratikoa gidatu behar duten oin arrizzko eskubideden defentsatik ez dugu epai hori onartzen epaiketa osoa eman den, proporzio faltaren gatik, uh, berroa eta margiragile, sozial, politiko eta kulturalek beraz manifestazioa babestu, eta uh, preso direnak eskatzen dute ere gasteiz uh, gazteiz, argia eta berrian gai nagusi dira tenore untan eta hori loturiko elementuak ere. Langile bat hilda aldiz lan istripuan bilboko portuan, hau beti berrian, punta luzeroko arrobi zahar ean arizen lanean, berroita bat urteko gizenozko bat kamioi batek harrapatu duenean. Sakabanak eta politikak amaitzeko eskatu du lege biltzahak, hau da beste titulua haberrian, pepek. Ez beste alderdi guztiek babestu dute EH Bilduren Proposamena, EIOTak eta PSek testuaria urkeztutako emendakinak zehazten du, beharrezkoa dela eragindako mina aitortzea, elkar bizitzan aurrera egingo bada. Berrian meraz gehiago gaiaz. Eta Euskaraldia ere eta Nafarroan sustatuko duen amaikakoa aurkeztu dute, Hammaika esparrutako euskaltzale aktibo eta erreferentzialak bildu dituzte egitasmoaren enbasadore izaiteko uh, begian agertzen diren bezala. Argian bestalde, gaiarekin segitzen dute iruzura osakidetzan eta, tenore dut antituluan, osakidetzako giza baliabideen zuzendari ordea ere, oposizuetako tribunal bateko presidentea da. Barne historiota iruzurak bereziki, uh, aipa gai beti, uh, giza baliabideen alogeko zuzendaria, epa ima iburu gisa agertzen da, euskal autonomia erkidegoko osasontxeileko oposizuetako tribunal batean administrazio taktudak eta kop goi mailako teknikariek hautatzeko epaimaiko presidentea izanenda dena espikatua da Argiqi Argiana. Kaseta puntu eusen bestalde EHBiko zuzenaritzako kideak autatu dituzte militanteak, hau dati tulua, EHBi mogimendoko militanteak zuzenaritzako birazkideak autatu dituzte, Anita Loppe eta Peio Etxeberriain txart izanen dira, bosera maile berriak, eta beste gaietan kasetan, uh, Peio Jorra Juriaren eskutik idaz tailek bat, kainaren nabalauean errian eh, kasetaria izan zen Peio Jorra Juriaren idazketa tailek bat, miarritzeko Me mediatekan animatuko duena, eta media bazken aldiz titulu nagusian Alain Noel Dubar, eta bere Itzak. Emmanuel Lego euh, grand maître de la grande loge de France Ditsenden Egiturako qui euh, dea orsen conferenciera matematico Miaritzene Eta beraz, elkarrizketa bat egin dio ere berdenboran media bazkek. Fran Mason, hortaz, dena jakiteko parada baitzen hor galdera eta erantzunak beraz media bazken. Eta bestealde le, uh, agilerako politlinikan, uh, ebakuntzak egitezen dituztenen uh, guneko langileak, greban dira, tenore untan, eta hastezken untan beraz, beki horren bateko greba egin baitute. Eta hori media bazken, xaitasunak. Zidu ezten aldiz, gai nagusi ordu honetan, uoldeak, bere xail nagusian biarnoko uh, uoldeak berezikia ipatzen ditu, ta xaliseko uolde azkarrak, Baiona hona aldiz uh, bidasuneko argazki bat uh, agertzen da, horre, ura askarki baita. Itetapu Itetapu Arranoak hiltzaile profesionalen antzean hiltzen du biktima. Davi leu Atxamarretan dut boterea Eraztu nik gabeko erregea Zein ni, etorri biar izan Abesten lan azda txarra bainatxa Dari oia da, zuetan Ez gara gauza bera Zein eitakin nik dut jarrera Nire Da nire potroak bakarrik ditut Leiaunetan ez dut etxiko ditu danak Hori da nire lana Da nino santo berzu zure katana Lastana Beti daude txokaron kaioletan eroso Ni arra nogis aurre txindolo jeierazo Horrela jo katzen dut Errekaldeen txili zezu lotako azu Ni bizkaitarra, tarazazu Labana, loiniu bakarra Larrogeita marrekoa markaban Etximotel, ora indikanez haude pres Digazka horretan zabiltz, ni premierre My friend, ez dutek alea ulerkio iedan Hone euskal sormena, zormena Ezziak apurtzen, geziak desobeditzen Argiak eta itxalak gara munduaz dagelditzen Lana eta lana, holanda tordana Partsutroak saltzen eta idazten gure esama What the what, what, what, what the fuck is that? What the fuck is that? What, what, what, what, what Ke steite tan, zurre txarre nondakina dute sudur Ni pozes blai, mikroaren jabe Sein ganora gongo da Arranoaren pare Sei, oke, okay, nire txanda baita Nafarra, bafana, herri bera, all-estar Barka atu lastan agure denbora joan da Ondo gonginien, baina meriketara noa Sentimorikabe, bos milloie jabe Bueltatu kote naiz, aposto egin, bayetz Hemen zein da zein jakingo dugu nor zango da jariotasunaren eredua Harri kriston horkitu duzu bidean Sua esketan. Ziztatzen dau zugea Sollik feda dut nire kalitatean Zein bada fakarranoaren parean What, what, what, what the oh What the fuck is that? What, what, what, what, what the fuck is that? Arrano deitzena kantua, arrano pertsa eta lengu iluna rap taldea edo bikoteak um, atera ba, duen kantu azken azkenetan eta azken diskoan aurkiko duzena, aurkituko duzena. Bideoklipa bada, eh? eta horrean uh, bari du, egi aski derezia baita ikustea raplaria eh, kantuz parean eta irudie derrekin. Bostak eta berreita iru horrein, gomitaren tenorea, segi dena. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, euskal irratietan. Frantziako tura euskal egietik basako da urtean, eta gaineran aski lehen aldikotz eta oso bat euskal egian eginen da. Ere, uztailaren hogeita sortzian senperetik abiatu, eta ezperetan bukatuko da. Eta egun horretan ere, festal, darrikatzaile bat iduriz izango da, egitartal bat ekantolatua, gurekin garikoiz musika agatzaldeun. Arratxaldean, baita zaire? Arratxalde untan ere, justuki ezperetan zarete kolektiboaren berri emaiteko, hori eipatu intzin, zer da dinamika hori, mundik edo nola biatu zen? Ha? Bo, ba, turaren eh, albiste hori, ez eh, Euskal Herrian lehen aliz, eta oso bat Euskal Herrian hasita bukatu, eta gaina justu, ba, Parisko protokolozko etapa intzin, den azken hori, dena erabakiko den hori, eta beraz begi guztiak hortxe eh, txe, eh, guregan egongo diren hori, Ba, Euskal Herrian izanen dela jakitean e, Mene eskualeko enbateik jende eh? elkarrein aipatuz ikusi ba, e, genuen premia eta beharra ekimen aldarrekatza bat antolatzeko bi arrazoi agusigatik bat e, uka da turra erakusle lehio erraldoi bat dela eunda ba, e, ilurogitama resta dutan zabaltzen dira eh? ja, kirol txapelketa horretako judiak eta beraz erakusle dio hori Ba, baliatu behar da, eta bestetik, ba, da zinada frantziako turrak, ez dela kirol ekimen huts bat, baduela mezu politiko argi bat ere, eta beraz, ba, horren hain e, Euskal Herrit argisa, ba, erreakzionatu beharrean ginela, eta horrik bultzatu gehitu, ekimen aldarrekatzaile hori antolatzera. Erraiten oso horik frantziako turrak baduela mezu politiko argi bat zuen da? Ba, garbi frantses nazionalismoa, ah, zabaltzeko, tresna bat da historiko kiorrela izan da, hasta oso nabarmen zen, hasi zenean, ba, estatuaren eh, perimetroa markatzeko lako muga itzuli antzeko eh, forma batzuen zuen, eta olea luzez iraun zuen, eh, bere garaian, horra, alzazia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 Bai, nagorditasuna, esberrintasuna da, da eh, e, Iaz 4A e, zetera zabaldu zen e, Frantzeko Dusel, e, turra e, Duseldorfen hasi hasi zela, eh, urrengo urten deia iragerri dute e, asiko dela Belgikaen Bruselan eta aurten munduari zabalduko diote Euskal Herrian bukatuko dela. Ba, turriko antolakuntzaren eta Francesko komunikabiden eh borondate ucha barinpada ez argi dugu kez eta guk argi dugu ba azinez kristelitzatekela e, ba ustailaren 14 antolatuko den Frantzian eztakin izate departamenturen artean pasatuko den e, etapa hori eta Euskal Herrian iragan den den etapa berdinak ezin direla izan e, argita garbi errealitate ez berdin batein entzian girelako hemen badugulako gure herri nortasuna herri naia baditugulako ere 100ak e, e, e, plazaratzen ditugunak eta entzuten ez digutenak, eta entzunak izan nahi dugunak, eta hoi guztiak plazaratzeko baliatu behar dugula ekimen hori. Azkenean hor ba, hemen, hemen dipasatuko derarik uh, tuga, azken etapa hori, helburua du zuen erri tartaldeak uh, Euskal Herriaren erakustea, edo Euskal Herriaren presentzia erakustea munduari, edo zer da hor azkenean...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 eta errigisa bizi, bizi nahi dugula, eta behar dugula galdeoiek, ba, orentzi ikusten dugumezela sehaskako e, irekazlezarekin, ba, badugula ikuskaritza propio baten beharra, behar dugula laborantxa ironkor bat, behar dugula garapen eskema propio bat, behar dugula ofizialtasuna e, gure hizkuntzarentzat, nahi dugula presori gareko herri batean bengoz bizi, eta behar ditugula, ba, botere e, legegia eta benetako botere politikoa duten instituzio propioak gurera antolatzeko eta irutzen saigu horren e, inguruan dauden herri aldarrikaten guztiak eh ongi etorri errefuxiatuei egi, e, egin nahi dieen herria garapen alternatiboak garatzen dituen herria ba, gure nahi eta euskal herrian gehiengo haren atxikimentua biltzen duten aldarri hoiek guztiak ba plazaratzeko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 hor gure nahiak eta aldarriak plazaratu. Azkenean, turra Euskal Herritik ere aukera bat edo erak... ekartzen du erakusleio bat ere ekartzen baitu Euskal Hergira? E, bai, zarantzik gabe, ez horretan eukiko e, ditugu mundu maiako komunikabidepilu bat gure, guri begira eta, eta miloika eta miloika ikusen zule. Beraz, hori e, hau ba, egin ezineko aukera bada, baliatu behar duguna gure herri hortasun hori eta maitzentutzen ez gaituzten hoiei ba, or, or, hemen girela eta gure naiak entzunak izatea nahi dugu la argita garbi erakusteko Gau jespeletan uh, bizikletas egiteko zuetrakta banaketa bat uh, ze irakurtzen aldai esku horrtana Ba ideia hau xumeki xet, xetuko xetuko dugu ba hor antolakutzen ibili giren guztioak ba, reflexo gorainarte lanean aritu ginen kanboko gaztetxan bildu aritu giren erritar guztioiek ba, azalduko gira jena aurrera, plazaratzeko mezzu hori horregatik ba, egina izan dugu ekimena bera ere beresi ez dugu usaiko e, prentsak herraldigetako bat egina izan, beraz e, pirripita biziketa kartuta eta itzuliat eginez eta traktorektan ba, xunpleki ideiori palazaratuko dugula erakutsi nahi dugula munduari hemen Euskal Herrian e, girela gure helbuga Euskal Herria izaten jarraitzea dela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 ba hemen gutxek, guztiak itxiak ez direnez, ba ez gira tokizeatza e, zabaltzeko moduan, baina beraz e, zuraide ustaritze bide nagusi horretan antolatuk nahi dugu arrera gune eta festagune nagusi bat, e, bezperatik jendeak batzeko aukera izan dezan, eta hor ba zerre, jana, zerre dana, zerre eta gero ba, egunean zerreko egitarra oso bat antolatuko dena, eta egoerdean nahi dugu egin Ba, giza gisa mosaiko erraldoi bat justu ba gpcaren e, puntuaren forma izango duena ba irudioso grafiko baten bidez ba, gure filosozia hori bistaratzeko eh? hemen herri eh, ba, bat eh herri batean girela aldarrikatzeko eta horiz izanenda beraz eh ekimenen nagusi hori eta gero eh, ba, arratsaldeko azken tenoretan ba bide basterria hoiek eh, hartzeko dieguin dugu Gero, badakigu, jende guztia eta e, zaletu guztiak ez direla e, hor egonen, e, lasterketa ba, denboraren kontrakoa da, eta ibilbilak badituen batetan ba, toki interesagarri ba, karrera bizteratzeko ikuspuntutik, lasterketa bizteratzeko ikuspuntutik, eta beraz, ba, oietan e, saiatuko gira, alik eta arrera puntu gehien jartzen, aldarri ba, hori presentizan dadin. Eta hori noski egin nahi dugu, a, ba, Euskaldunok egiten dugun gixan, Hauzolanean, eta beraz, bat, dei egiten dugu, horrekin or, bat egiten duten norbanako, eta eragile guztiei, bai gune nagusiko programazioan parte hartzeko, eta baita ere, ba, arrera gune, doi, baren Euskarri banaketak gune oieke antolatzeko. Eta dena den, Euskaldunek ohitura dute, e, turra edunun pasatzen erik edo Euskal Herritik horbil, ikurriak eta oso agertzen dira, pentsatzen alda egun hortan, bazter guzietan ere izango diela ez? Ba, ba, ehori da, e, kolorea herri nahi diogu lasterketari, sen dugun bezala usten dugu Euskal Herriko eta hori ezin dela beste batztako berdina izan. Eta beraz, e, guk aur, a, gu harik iraur ikusten, e, Euskal Herri propio bat ateratzea, Apatu da lema guzti horrekin, eh, erakutsi munduari joa ginde Basque Country, baina e, uka ezina da eh nazioartean bada simbolo bat e, euskal herritar guztiok identifikatzen gehituena, hori ikurriña da. Beraz zalantzi gabe egun horretan ikurrina ateratzeko eguna da eta berdin ba, beste uña eh, risko aldarrikapen asko ateratzekoa bai euskal pertsuaren etxeratzen aldeko aldarriak bai euskararen ofizial altasunaren aldeko aldarriak errefuxatuen eskubiden aldeko aldarriak emakumeen eskubiden aldeko aldarriak hoiek denak ateratzeko eguna dugu zalantzi gabe eta jardetzailogun koloreari ustailaren hogeita ko egun hori benetan argitsua izan dadin Eta Euskaldun batek irabaztema du, senpere espeleta eta pa hori? Beste grazia bat hartuko du, egunak? Ba, hori zago ditzateke beste anegdota, anegdota polit batez. E, Euskal Herrian, Euskal Herria alderrik eta Euskal Herritar batek e, eta pa hori irabazi, ba, borobila ez da. Han artean, zoekin harri emanetan sartzeko paradarik, edo ere parte hartu nahi badu? Bo, ba, badugu ba, ja, e, webgune bat martxan jarria, beraz... E, Turra.euz, domenioan sartzen barin bada, hor aurkituko dituzuexe, aipatu ditudan guztiak, eta baita gurekin harremanetan e, sartzeko bideare. Zalantzari gabe horra joan, e, joan dezala, horra jo dezala, e, informazio gehiago nahi duen orok eta parte hartu nahi duen oroke, bai, hor bai baita ba, elkarte normanako guztientzat, olako formulario bat ere, Ba bere atxikimendua, ba implikazioa erakusteko eta gurekin harremanetan jartzeko Untxan, garikoitz muzika gurekin egin uen, mire esker? Mire eskerzai Iso! Iso! Iso! Oste gunean, iso eman kizunean, ongi burutzeko, animaleko quiz bat antolatzen dugu Iru nenusortuan mila behatzen dugu Fekhemin, hori ah, da... Kibaragasza, laguntzaileak eta gure jatiko langilak nahashturik... Elga heorkoa dute musike inguruko geldera eta blind testeri erantzunez. Super heroi ba da. Ah, Doraemon. Oste emak izunean! Isu... Eta asteazkenero bezala gurekin hementsetan Martin Perez Arratsaldeon Arratsaldearentsa Precht Bierko? Mm, kashik. Kashik. No bispedu galdera precht zeiko kashik precht bai. Iso berezia izango da, Pierrekoa? Iso bisiki berezia izango da, uh, kaxik azkena da, azkena ze se... biste talde bat zango da aldudan hastean, baina azkena bezala hartzan lugu eta bihar torriko dira laguntzaile eta gure gurihateko lankide batzu, geiteko animaleko quiz bat, uh, bitaletan ordon moentuko sortzi partaide dira. Uh, izeak bihar ikusko dituzue eta horen bate ez uh, izango dira blaintetak eta musika inguruko uh, uh, galderak uh, mantza desberdinetan eta konzeptu desberdinetan uh, talde batestaren auka. Joko areten tenorea izango mm -hmm. beraz da berazak. Hori da horren bate ez du gote batez, batez indugun guusia ere ongintzun duten enttzat esako izezen da, noski. Ah. issoren uh, is oren uh, pixkat uh, bilan bat gingo dugu galdera horiekin hoei. Hori ondaiakitea partertzea ilenzat. Mm -hmm. Ados. <laughs> bon biak beraz jostatzen alko da, me... Entzuleek parte hartzen dute, donola martxanda, bakarrik... Eh... Egerren ez zut pentsatu, eh, entzule iso berat... Zuzenean baita, berat... Zuzene zango da, gauzada sortzi zango dela, janik, lau talleka, entzule entzatukun izazabaitat sematea, baina ez dakit doino eh, orta nola xartu entzulea, zan egiz entzutean dute, mezu bat utzi, do mesu bat utzi, eh, Facebooken beti bezala, er, entzunak utzenai baute ere, eh, berat dino bat atxemain dugu bai, entzule entzatere. Adox, bon, ordoan, musikaz... Galderak mm -hmm. iso eman kizunaz, e beste laguntza batzun? Uh, cinema piskatere. Cinema, cinema duz cinemaren musikabere ziki. Mm -hmm. oh, Lakoak zango dira uh, ez noiztenka ere, gero zober chover zoberakan behar ere. Bon, tampiz. <laughs> <laughs> en txatuniz. Ongi, babiak hori uh, zango gira, eh, gu ere, uh, mm -hmm. barte hartzeko, diokoan, uh, gaueko behatzitan. Uh, beranda, eh? Mm. Beranda meinao, bea olaba demoraba dugun giteko, tanala seki ushatzeko. Ado, xuncha, biakarte beraz. Biakarte. Eta hitz eta putz, horretan bukatzena gaur, billar uh, uh, gurekin izango da, Fred Berroet, Bide Lapurak, orkestuko dugu eta hien diskoa, eta beste gau zainetzen, usai amezala. Hala, zan ontsa, jarrahte sehiak euskaliketetan.